Sitten muistellaan, millainen Tuunajärven kylä oli ennen. Kolme miestä yhteensä 258 ikävuotta. Jaakko järvi 93 vuotta, Edvin Kallio 80 vuotta ja Hanno Laitila 85 vuotta. Jos muistellaan, minkälainen paikka tämä oli ää, tuossa ennen 30-lukua ja ehkä jo Ainakin Jaakko Särkijärvi varmaan muistaa ennen kapinaa, niin kuin sanotaan. Tällä, tämmöistä kulmaa, se nyt on rauhallista. Ja ei täällä miten ollut sitten mitään liikoilla peliä. Asukkaita oli paljon enemmän kuin no oli niitä noisko, niitä on ja niitä noita mm. kuusolleja, niin no, niitä oli kyllä enemmän. Minkälaista elämää silloin oli? No, kopan työnpeli vaan, käytännössä. Leipä oli revittävä? No, se oli sieltä otettava tukin kyljestä, joka ollaan on, ja tuota no, niin Ajoa tukkiin. Mä ennen yleksän mutta yhtä ajoin aamu, soa, syksystä keveeseen. Hevonen oli kyllä tarvittu, vaan onkin ja rahat vielä kynäsiä kuin heinämaa. No, hevosilla oli hevosilla hevosilla sivu. Niin tänäänkin vielä. Niin kyllä. Tänä päivänä poika tuli luokkitinton. Se osti hevosen ja takkaisu pojan poika. Kyllä raha oli kirjellä silloinkään, ne helppojakin oli mutta siellä tehtiin ennen kraotarit ja sultarit kolmena tuottiin ja sitten kengät tehtiin siellä kotona ja vaatteetkin. Kraotari kävi siellä, koska ne mikähän Teidän lapsuutenne sattuu semmoinenkin muisto, oli tämä vuosi 18 ja sen tapahtumat. Miten Tuunajärven kylä selvisi kansalaissodasta? No kyllä, se täällä, ei täällä miten ollut peli peliä, kun kyllä täällä oli. Oli vähän vanhasti, kun se edes joku ja tuolta Kankaan päästä lähdettiin sitten tuleen tänne, sinne paikka Oli kyllä sitten valta potin takavakin. Niin. Entäs Edvin Kallio ja Hannu laitilla mitä tuosta ajasta on jäänyt teidän mieleen. No, kyllä mä ainakin muistan sen, kun sotilaita oli kamalasti. No. Siinä meinkin nurkis, kun niillä oli oikein yöllä vartijookisia, että kun aina pelättiin sitä, että se vihulainen tulee omaan kylään. Ja meillä oli valjat, reiras, tallineres ja hevonen sitä vasten, että jos nyt ilmoitetaan, että tulee niitä vihulaisia, niin silloin lähdetään sitten karkuun. Mutta ei, ei Tuunärven kylään sillä tavalla tullut, että olisi täältä tarvinnut lähteä, mutta meillekin tuli Lassilasta asti. Mä muistan kamala hyvin semmonen joku is, talon isäntä hevosella. ja Hevonen pantiin talliin ja se meni jonnekin piiloon, ― kun se pelkäsi niin kans, että jos sä joutuu niiden käsiin. Ja kyllä siinä oli monta muuta, mutta silloin, silloin juuri sen kavinan aikaa. Mitä nyt sitten vanhemmat miehet puhuu vielä, niin siinä oli... Monella muulla pelkoo, että koto joutuu lähteä pois karkuteille, ettei vaan joudut vihulaisten käsiin. No, ajatellaan sitten sen aikaista maanviljelystä. Peltoja ilmeisesti oli siihen aikaan raivattu aika paljon enemmän kuin tällä hetkellä, ainakin kun tuolla metsissä kulkee silloin tällöin. Törmäää vanhoihin peltohettoihin. No sen verran, mäkin muistan sitä aikaa, että niitä moisioita oli sitten, niitä oli uudentuna talon mailla, ja niitä oli vanhantuuna, että tästä Taksväkkiä joutu tekemään sitten. Suvisin, kun ne oli vuokra niin vuokramaita, että niistä joutuu sillä työnä maksaa sitten missin sen, kun niitä viljellä sai. Ja eritoten tulee mieleen ja muistuu ne. Riihel laskutukset, kun aamulla aikaisin mentiin riihelle, kun riihessä ne kuivattiin, kaikki se ruokavilja ainakin. Ja kaikki muu, ei silloin mitään puintivekkiä, ainakaan me ei niin ollut. Jee. Mutta toisilla oli sitten semmoisia semmosia, sanottiin kierrokset, hevonen veti ja se oli kauhean hiulu ylhäällä ja sieltä kettingit tiesi sitten semmoista pientä tappuria, millä saatiin hyvä irti olista ja se kuului syysaamuisin sitten niin komialta, kun ne helisi monella taholla. Sieltä, Jyrän kylästä päin kuuluu Roviosta ja, ja oman kylänkin oli, Ja myös Kalliolla oli semmoinen kierros. Ei näillä ollut. Niin, oli viimiseksi. Ja sen jälkeen sitten tuli, tulivat puimakoneet, oikeat puimakoneet. Joo. Joo. Uh, te muistatte tuon Karvian joen ja nämä vesistöt varmasti ihan toisen näköisenä kuin ne on tänä päivänä. Eli eikös Tuunajärvi ollut oikein kunnan järvi vielä tämän vuosisadan alussa? Keväisin. Oliko oli iso aika, aikana niin ihan metti ja täynnä, täynnä vettä. Tukkia No, pääsikö Tuunajärvestä kulkemaan suoraan Honkajo, Honkakosken kautta? Isojärveen siihen aikaan, tai ei, kuljettamaan tukia. Ei, Vavosken kautta täysin. syö. järven esi laski ja sieltä se laski inhottuun no. Ja ja Se kahta Eli tämä vietin. haara, joka nyt kosken läpi kulkee, tuo Leväsjoki, se on ollut kuivillaan jo joo, silloin? Ei tuki, tuki, ei, ei se tuki. ollut laikoa. Koskoa. Mutta jonkun muista virtausta siinä no, on? Joo, se on vähän. Virran, että ne biologiset, kun nyt ne kuivattiin sieltä alasta. Entä sitten? Ja Tuunajärvi oli. Sitten ennen tätä Kydäsjärven kuivuota, niin se oli semmoinen, mitä vähän miehet juttelivat, niin se oli semmoinen, että se oli niin kuin. Pundust olisi käynyt hakemassa kaloja, että se oli niin kalanen järviki. Se mm -hmm. olisi ennen sitä Kydäsjärven ensimmäistä kuivuota. Mutta se, sitten se kuivu, teki tämän, että sitten meni vesi, katosi sitten, ja se, sitten aina on vähän ruopattu sitä ojohan. Onko tuo entinen järven pohja nyt viljelykelpoista? On osa. Osa on pajukkoa tai? No tavallaan. Entäs Kynäsjärvi, miten se muuttui noissa ruoppaissa? Viljely, kun... viljelyä paljon. Sinne tuli viljelypinta. Se on suurempia. Kuivatusjärviä, mitä on tullut hyötyaluetta, niin pitkään matkaan. Niin, eli semmoista järviä, jotka olisi hyötyalueelta tullut niin paljon kuin Kyösiärvessä. Elämä ei ollut ennen vanhaankaan pelkkää työtä. Miten järvellä huviteltiin? Täällä oli huonoja kaverit. Käytännössä ei siellä ole niin uvialla, jossa oli joku suuliharpu, niin soitettiin, että mentiin, mentiin sillä sitten. Eikä tota, no, niin siellä mitään, älä ollut sillä mutta jälkeenpäin sitten oli tuossa tyyden suulillakin jo oltiin, mutta ei täällä ole mitään tanssipeleillä ollut. Paremmin päärimöity mitä luvulla oli, sitten niitä paremmin, että oli jo semmoisia soittajat. Ja... Kyllä se näytti hauskaa olevan siihenkin aikaan, vaikkei mitään Et... haitariakaan ollut, mutta siinä ihan meidän lähellä siinä on semmoinen sanpti matalaksi kallioksi. Ja talois oli palvelijoita ja, ja tyttäriäkin, joka huusi, olisi vissiin olisi. oli semmoinen lauma porukkaa, kun siellä mentiin piirileikkiä ja leskistää semmoista. Muistan, kun poikasna olimme siellä korkeammalla kalliolla, sitten vielä kattelemassa, kun no. siellä piaksua lyötiin siihen kallioon, että laikuko, siellä mentiin piirileikkiä. Että kyllä silloinkin hauskaa oli. Ja sitten kun tuli tuo Veneskoskelle se seurantalo, niin ei se matka mitään meinannu, vaikka siinä oli kuusi niin kahdaksainen kilometriä taisi olla, niin jalkasin lähdettiin syysiltanakin kävellä ja mentiin ne peräskoskelle siellä. Sain mm -hmm. sitten haitari soitojen jälkeen tausti mm -hmm. Ja sitten kävi yksi, yksi reisu sillä lailla, kun mentiin sinne jalkaisin, en mä ollut siinä porukassa. Sitten mulla oli silloin jo onneksi pyörä. Mutta sitten meni jalka miehiä ja loukaskurven semmoinen polo, sitten oikasi jonkun verran sitä, sitä. Ja sitten ne kuuli sieltä, siinä porukassa oli sitä semmoista arkoa, väkeä kuultiin semmoinen erikoinen linnun ääni. Juuri ja yksi sanoi, että nyt siellä, nyt sitten tuo asia, se oli on piru. Joka siellä soittelee ja siitä jaloilla mm -hmm. järjestää ja niin, takaisin kotioon ja muren tuoda ja sitten oli siinä, että ne ei hankinut saanut henkeensä takaisin. Mm -hmm. niin, ja siellä oli jopa siellä oli jo se oli vai etukate siellä en pelottelut oli joskus maailmasti muistan mä kuulin jotain erikoisia sillä paikalla niin kuin mutta jäi vähän kesken kosetua teata meni joku sitten se oli toa nimeltään Korkeämäki meni meni myllyyn. ja sitten siinä loukas koronahtee ja sitten kuin silloin oli hele ja joka meni sinne rennokan kanalle niin se otti kiveen se toinen Juosta. No se otti sitten ja luokan, luokan auki ja luokka meni, ettei se löytänyt sitä laikoista luokkoa. Että se sitten, mukaan oli, että se vei sitten Niko, paha henki vei se. No, kun lukee sen aikaisia lehtiä, vanhoja satakunnan kansoja vaikka, niin siellä on paljon uutisia melko hurjasta elämästä, miten täällä Tomarkussa, Kankaan päässä Lavian perillä. tuliko tämmösiä tappeluksia tai tämän tapaisia juttuja, kylätappeluita tai muuta. No kyllä kai se hiukan oli semmoista, tuo se oli hiukan semmoinen, mutta kyllä se meidän aikana me sitten melkein, jo, että, että, että ei paljon ollut, mutta niin jutteli, että meni sitten kirkon ja sivukyläläiset ja sieltä otettiin yhteen. Nyt oli semmoisia kylätappeluita. Onko tämmöisiä muistaja? No kyllä, niitä ei tuolla, se oli kyllä kyllä sinne tuolla. Niin ne otettiin vastaan siinä, kun tuli niitä, niitä hyvästä miehiä luokkuun sen silloin tämä ehtoon. Ne oli tälläin kaksi vikat, että kahta puolta rattaana ei saa olla ja painumat hevosilla täyttä karkuvaa silloin, niin kaikki no, meni. Näin on. No. Tämä on kyllä totta, tämä asia on. Mutta kyllä loppujen lopuksi sieltä palautettiin, että niitä oli niin paljon pieni porukka, Soikkalaiset pitivät siltaansa. Yes, jo. <laughs> <laughs> no, tulee mieleen kieltolaki, joka 20-luvulla ja vielä 30-luvun puolellakin teetti kovasti töitä tuolla merialueella ja kaupungeissakin, miten täällä kieltolaki vaikutti. Kyllä sen, sen verran, että <tum> sen sanotua, oli sovar, sanottiin ennen kuin tukkien perässä mentiin, niin ne toi pirtua, virtua että sieltä Ahlasterm-rannoista niin mukanaan saa. Siinä sen 10 litran niin sitten aika lailla mukavasti. Mutta sitten kävi sillä laillakin, kun siinä pirtu... Mä Maailman aikaa, että niitä oli tämä myyniä, semmoisia litraplankin, ledikoita saavuttiin. Ja ne teki semmoisen sittenkään semmoisen jutun, että siihen suuhun tehtiin vaan semmoinen pieni, pieni, tuota, että mikä kaadettiin se pirtu, kun ne rupes epäilemään, että ei ole, ne onko vaan pirtuun, niin ne teki semmoisen sitten pienen ja vehkeen, että siihen sitten suullinen, Nei sitä pirtua. Ja Loppu oli vettä. Loppu oli vettä nämä Vesilahden talon eikä sai semmoisen puhepullon. Eihän rahaa ollut surkeelluksi, mutta se, se nautittu jäi sitten. Mitenkäs ennen vanhaa vanha hoidettiin äh, viljan äh, jauhoittaminen ja myllyssä käyttö? Täällä vaikka tunna järvelä laitellaan aloita. Oli semmella juttu, että minkä ei oli Ei. No ole ma. Ole. Ole. oli Kaksi molemmilla taloilla oli myllyt, siinä Koskeska, Laitilanta ja, niin ja Panhantuunan oli ja, ja Molemmat myllyt kävi keväisin. Silloin kun vesi oli korkealla, että tästä tuli tuolta ylhäältä päin pitkin ei se mikään suuri oja ollut. Ja silloin vielä semmonen nimi, että, että tässä Kyllä sen voi sanoa. No sitä sanottiin persen myllyksi, niitä myllyjä. Ja se oli persen ja se lammi, mikä ylhäällä oli, niin se oli persen mutta sitten kun insinöörittäjä kuluki, niin sen annettiin toinen nimi ja se on nyt kuulemma sitten nimetön manni. Mä en tiedä, mutta kyllä myllyllä ja uhrattiin. Että... ja se uhratuuran myllö oli tässä semmoinen, että sieltä sitten <hys> kulukin kävi, kun se huotin niin sitä. Ei vittu surkea sitä ympäristöä niin sillä tavalla, että se on et pitänyt. Mm, joo. Niin meni sinne jokia, kun mä kävin sitten kanoille auttamassa sieltä sitten hyviä tuhansia sitä odasta. Ja, ja, se, ja... Se, se ei käänny sitä muuta niin kevät aikana, tämä tulovetelys vesi.